Тиша, сповнена цим стукотом, здавалася ще тихішою, точніше, затишнішою, неначе вони опинились на дні глибокого урвища. Дан відкинувся на сидіння і знову, як минулого ранку, уявив світ давно потонулим і зниклим у всесвітній повинні. А вони єдині, хто лишився. І зараз авто попливе, підхоплене течією, поутворених між горами річищах, випливе в море, потім в океан, і їх винесе кудись до Індонезії. Він оглянув пасажирів. Всі сиділи мовчки і, здається, відчували те саме. Ніби кінець світу, посміхнулася Єва. Лишається хіба що сповідатися. Ага, погодився Дан, помідори ми вже крали. До речі, не найтяжчий злочин. «А хіба у вашому арсеналі є тяжчий?» – спитав у Єви Іван. Єва замислилась. «А ви вже готові виконати місію сповідальника?» «Принаймні, я можу вислухати», – відповів Іван. «Мені доводилось це робити». «Так, я ж забула», – сказала Єва. «Ми забрали вас зі святого місця». «Немає над чим іронізувати. Майже всі люди є...» «Невислуханими», – він сказав це чітко, розбиваючи слово на склади. І в цьому полягає їхня найбільша проблема. «Я не бачу проблеми», – відказала Єва. «Я, наприклад, втомилася від розмов. І від того, що щоденно мушу когось вислуховувати, відповідати, а ще гірше – заспокоювати». «Просто це не ті розмови», – продовжив Іван. У кожного є що розповісти, але не у кожного є кому, краще незнайомим. Тому ми так радо балакаємо в потягах, адже знаємо, що за кілька годин не побачимо одне одного. У мене немає подібних пересторог, вперто наполягала Єва на своєму. Я завжди кажу те, що думаю. Наврядче, сказав Іван. «А не пішов би ти під дощ?» Остання репліка пролунала досить незлісно. Єва витягла з кишені пачку цигарок і відчинила віконце, в яке одразу влетіло вологе повітря. Ніби мокрою ганчіркою хльоснуло по щоках. Єва закрила віконце, сховала цигарки. «Е, подругу, – подумав Дан, – «Ви... ти виженеш мене під цю зливу?» Звернувся Іван до Єви. Данові стало ніяково, ніби він підслуховував. У нього з'явилося чітке відчуття, що те, про що вони говорять, лише збурювання повітря, а справжній сенс розмови почути неможливо. Він поглянув на свою сусідку та сиділа за мріяним обличчям, споглядаючи каламутне скло. Ідан із жалем подумав, що. Вона не чує дивовижного звуку падаючих виноградин і цієї всесвітньої тиші. Але й, слава Богу, не є свідком цього недоречно-ідіотського флірту. Єва стенула плечима. Дві хвилини правди. Зупинка в дорозі. Єва. Господь оберігатиме мене. Адже він знає, що мою місію ще не закінчено, з посмішкою подумала Єва, їдучи в таксі, принишклим після новорічним місто. До якого вас терміналу? Далеко зібралися? запитав, повертаючись до неї, водій. Єва невизначено похитала головою. Не буде ж вона вдаватись до пояснень, що вирушає до Амстердама звідти через Сінгапур. До Коала Лумпура, а вже потім на Лангкаві, тобто на інший край світу, де тепло, де світить сонце, і, як повідомляли в програмі новини, 30 градусна спека. Так далеко вона ще не їздила ніколи, так далеко і сама. Місто стояло сіре й порожнє, проте на аеровокзалі кипіло бурхливе життя. І людей було багато, як ніколи. Попереду ще купа свят, різдво, старий новий рік, водохреще. Щохвилини оголошували відліт літаків. До Рима, Риги, Відня, Парижа, Праги, Осло, Афін. Куди лише не виїжджали. Головним чином – наші. Це легко було вирахувати за вбранням жінок. Хутро, доблянки, чоботи на високих обцасах, золоті прикраси, яскравий макіяж – Єва посміхнулася. Горе мандрівниці, мабуть, вирушають уперше. Ще не коштували пригод, коли на твою леопардову шубку, десь на затишній закордонній вуличці, летить пакетик з олійною фарбою. Іноземки, порівняно з нами, виглядають, як справжні бомжихи. Єва теж сама собі нагадує опудало. Потерта вельветова куртка, джинси, розтоптані, тому й зручні замшаві чобітки. Однаково доведеться викинути. Всю дорогу до Нідерландів вона проспала. Навіть очей не розплющила, Коли сюардеса сама відкрила їй столик І поставила на нього коробку Із шматком ще теплої піци та салатом. Їсти не хотілося. За три години перельоту До батьківщини червоних ліхтарів і тюльпанів вона зовсім не зголодніла. Вийшла по довгій кишці в просторий зал аеропорту і досить вправно знайшла потрібний для пересадки гейт. Хоча довелося довго рухатись ескалаторною стрічкою, повз принадні ядки з лахами. Проте вона навіть не зупинилась. Лахи більше не вабили її. Ганчір'я та парфумів вона набачилась до схочу, Часом їй навіть здавалося, що весь світ потонув у лахах, а ще у виробах харчової промисловості, тобто у безцямній об'єдалівці. Особливо гостро це відчувалося саме в такі святкові новорічні дні. Пересівши на літак до Сінгапуру, Ява знову попросила господа не вкорочувати її днів. «А чи він мене чує?» – задумалась вона. «Бути відомо лише за тренадцять із половиною годин». Який шах? Літак був велетенським, елегантного і трохи моторошного чорного кольору. Єва ще ніколи не бачила нічого подібного. Двоярусний Титаник. Знайшовши своє місце, зняла і запакувала в пакет куртку. Скинула вовняні шкарпетки. карпетки. у спідницю та дістати босоніжки вирішила перед самою посадкою. Словом, думки були досить побутові. Зручно взівшись у крісло і одягнувши навушники, Єва увімкнула тринадцятий канал із класичною музикою. Почала виписувати в нотатник з путівника те, що могло їй знадобитись. Дякую, Тарема Косіх. Доброго дня, Сламат Тенгахарі. Я хочу. Сайямау, пити, міну, туалет. «Тандас, скільки коштує?» «Брапа, харган'я!» «Так, я!» «Ні, ти так!» Потім, слухаючи музику, відключились. Нічого дивнішого за сон, котрий огорнув її в небі на шляху до Малесі, я ще не бачила. Вона сиділа із заплющеними очима і не відчувала, що насправді спить. Думала відразу, на десяток різних тем. Але це не було обтяжливо, як то трапляється через безсоння. Думки пливли крізь неї самі по собі, ніби Єва не мала до їхнього народження жодного стосунку. Щось подібне до демонстрації, коли ти стоїш на трибуні, а повз проходять різнобарвні колони. Колони суматрійських біженців, що прибули на цю землю в 14 столітті, сторіччі, португальських хрестоносців, із закривавленими невинною малейською кров'ю списами. Потім голландці, британці. Британці вели за собою нескінченні вервиці індіанських рабів. За ними дріботіли китайські родини, що тікали сюди від голоду, і японські воїни, що безжально катували китайців. Увесь цей нереальний, різнобарвний тропічний потік називався Малейсією або Малейшою, залежно від вимови, Кожної з трьох націй, що закріпились на тій землі, котра зараз пропливала глибоко під нею. Скоро доведеться туди пірнути. Розбудив Стюарт. Він віз проходом візок із напоями.